cu solirile preacurate curate, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioarei Maria, cu rugăciunile cinstitului, slăvitului, prorocului, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfintei slăvitei cuvioase mucenițe Evdochia, a cărei pomenile o să vârșim, ale Sfinților și drepților, ai Lui Dumnezeu, Părinții, Joachim și Ana, și ale Celui-ntru Sfinț, Părintelui nostru, ca al râmnicului, făcătorul de minuni, al cărui paraclis l-am săvârșit și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.